У майстерні Теслі було розміщено засідку, але ніхто не з'явився. Прикмети, що нам повідомив Тесля, повністю збігаються з прикметами, повідомленими продавщицями промтоварів. Тобто це був той самий чоловік. Так, точно. Він приїхав до Клевені за папером та вишневим деревом, а потім здійснив замах на капітана Маркелова. Навіщо? Що навіщо? Замах. Навіщо? Ну як? Так? Так. «Навіщо? Ти їдеш до міста для того, щоб купити паперу та замовити вишневе дерево, правильно?» «Тоді підриваєш капітана Меркелова і в результаті не виконуєш того, за чим приїхав. Не отримуєш вишневого дерева. Тут не сходиться, розумієш?» Якщо він їхав до Маркелова, навіщо замовляв вишневе дерево? А якщо їхав по вишневе дерево, навіщо кидав гранатою в Маркелова? Дозвольте висловити версію, товаришу полковник. Валяй. Мені здається, що метою поїздки все-таки була вишня. Замах на капітана – це, так би мовити, імпровізація. На це вказують обставини справи. Він побачив Маркелова і різко змінив рішення. Чому? Особисті рахунки. М -м -м. Може бути. У тебе є з кимось особисті рахунки? В смислі? В смислі ворогів. Ворогів маєш? Не знаю. Думаю, ворогів у кожного з нас досить. Але це особисте. Він міг кинути гранату у будь-якого офіцера райвідділу. А кинув у Маркелова. Значить так... Ти повинен згадати усі справи, які вів останні роки. Де йдеться про родичів, яких вислали на поселення або в табори. Це явно хтось із них. Єсть. Які ще заходи пропонуєте? Перш за все, ми доручили місцевому активу та нашим агентам розпитати людей в найближчих доклевані селах. Чи не бачив хто людину на велосипеді того дня? Це дозволить виявити напрямок пошуку. Слушно. Друге. Розпочинаємо тотальні обшуки всіх хуторів та хат, що знаходяться на відстані від села. Дали завдання контролювати великі закупівлі будь-яких продуктів на ринках чи у споживку операції. Допитувати покупців та за необхідності проводити обшуки. А ви думали, що бандити встигнуть утекти? Та куди він втече без ноги? Інвалідність Хасевича не дає їм змоги швидко пересуватися. Так... Капітан Стекляр, у ваше розпорядження передаються усі наявні сили обласного управління. Зрозуміло? Служу Радянському. Чекай, перекрий усі стежки. Притисни усіх хотарян. Пообіцяй агентам великі премії. Але він не повинен втекти. Не сумнівайтеся, товаришу полковник. Не втече. Розумієш, що ти накоїв? Друже Грім, та я... Ти розумієш, що фактично здав нашу краївку? Друже Грім, я ніц не здавав. Та мене жодна жива душа в тому безладі не розгледіла! Не розгледіла, кажеш? А це що? Папір. Ти його в крамниці брав? Так. І гадаєш, крамарки тебе не запам'ятали? Ну, мабуть, запам'ятали, бо в них це була остання пачка, а я... І Тесля тебе не запам'ятав? Він мені дошки обіцяв, вишневі. А ти певний, що він уже про тебе МГБшникам не розказав? А зараз розказуй, як було. Ну, на велосипеді я швидко домчав до Клевані. Далі знайшов Теслю на краєчку міста. У нього там майстерня. Угу. Тесля Неговіркий виявився. Я розказав йому про зламану шафу. Він взяв гроші і пообіцяв, що днів за два добуде вишневі дошки без сучків. Ну, потім я поїхав до магазину. А там знайшлася тільки одна пачка паперу. Як ви, друже Грім, вчили, акуратно загорнув папіру старий мішок і прилаштував на багажнику. Тоді обережно, неквапом поїхав з міста. Ну, на лісову стежину. Але на виїзді з міста, біля виконкому, я побачив оту сволоду. Не відволікайся! Я розумію, що ми підійшли до головного. Як тобі спало на думку порушити правила конспірації? Розповідай! «Ну як? Я побачив, що до виконкому під'їхав мотоцикл. Із нього виліз Маркелов і пішов у виконком. Ну, кров у мені закипіла. Я спинився під вишнями. Я... Р Розумієш, друже, Грім, я зрозумів. Це мій шанс. Останній шанс поквитатися із цією гатиною. Він... Він вивіз до Сибіру усю мою родину. Він кати вбивця!» З ним був тільки солдат. У виконкомі ще міліціонер, але він не встигне вискочити і зупинити мене. У мене була граната. Пам'ятаю, друже Грім, вона була не для цього, але я вже не мав заспокоєння. Заховався за рогом. Коли вийшов Маркелов, такий розслаблений, повільний, я геть втратив голову. А він ще кричить: Сержант, відро води бігом! Спекотно йому значить. Потім він підійшов до мотоцикла і завів його. Стояв і газував. Я приготувався, перекинув ногу через раму і поставив на педаль. Потім дістав з-за пазухи гранату і відбезпечив її. Тут сержант з тим відром води. Маркело врванув на мотоциклі прямо на бійця. А я щосили натиснув на педаль і рванув до мотоцикла. Я ж бурнув гранату у коляску, пролетів повз солдата, він в цей момент хлюпнув водою з відра. Я наліг на педалі і вилетів у провулок, а потім почув вибух. Я гнав на велосипеді щодуху до стежини, мене ніхто в тому гармидері не бачив. Ось так, здохла ще одна гадина». Ти розумієш, що МГБ вже знає, що ти приїхав на велосипеді? Припустимо, що солдати тебе не запам'ятали. Ні, це не має значення. Ні. Бо слідчі вже пішли по місту запитувати, чи не бачили десь незнайомця на велосипеді і у першу чергу зайшли до крамниці, правильно? Так що твій портрет уже висить на всіх дошках, розшукується. А коли вони дійшли чи дійдуть до Теслі, то зрозуміють, що ти за птаха. І організують усіх доносчиків, щоб винюхали, чи не проїздив хлопець на велосипеді. Я лісом їхав. І можеш бути певним, що тебе ніхто не бачив? Не знаю. А це означає, що як не сьогодні, то завтра вони будуть тут. Так, за цю самочинну акцію, яка піддає загрозі життя керівника пропагандної ланки, ти підеш під суд. Зрозуміло? Зрозуміло. А зараз заступаєш на спостереження за дорогою. Вночі залишаємо хутір. І куди ми? Поки що у лісову землянку. А за кілька тижнів нам підготують нову краївку. Там зазимуємо. Ну, а тут... Тут влаштуємо склад. Будемо зберігати готові агітаційні матеріали. Це безпечно для господарів і корисно для нас. Ти гната не карай, добре. Хлопець гарячий, діло молоде, подоросліший. Подоросліший. А як же? Устино? Грім? Ви мене налякали. Що? Я знову порушила конспірацію? Устино, ми... Ми сьогодні йдемо. Я попрощатися хочу. Попрощатися зі мною? Так. Навряд чи ми ще побачимося. Ну, тоді прощавайте. Ось. Що це? Квіти? Так. Мені? Т так. Дякую, але це якось. Устино, я. Тобто, ви мені. Тобто. Друже, Грім. Мене Славком звати. Славком? Славку. Ну а чого ж ви? Ти. Раніше мовчав. Не можна було. Почуття заважають боротьбі. Роблять людину вразливою. Ворог безжальний і може використати людину проти тебе. Боїть за волю України не може дозволити собі кохання. А твоя жінка? В мене немає жінки. Дівчина? Ні. І дівчини Теж. Перша. Перша, до кого я говорю. Хоч це й неправильно. Воїн має відкинути почуття, а я не зміг. Перша. Скільки ж тобі років? Двадцять. Двадцять? А скільки ти думала? Сорок. Чекай. А якщо ти... Ну, якщо я тобі, то чого ж ти на мене завжди сварився? Це я на себе сварився. Думав, здолаю себе. Та не здолав. Ти будеш про мене згадувати? Буду. Ну що ж, дякуємо за гостинність. Пробачте, коли щось було не так. Це ви пробачте. Бережіть себе, синочки. До Криївки будуть приходити люди. Ви робіть вигляд, що не помічаєте. Добре? Добре. Ми обов'язково переможемо. Дядьку Зот, візьми. Буде тобі замість мене. Це ж твоя улюблена Сніжка. Бери, бери. Антосю, як же ж тебе з неї? З ким ти залишишся? В мене є Мотря. Мама пошиє їй нову сукню. Бери. Дякую, ластівко. Берегтиму твою ляльку. А ти бережи себе. Я тебе не забуду. Згадуйте про нас. Шорстки! Ой, колиця, колиця. Антося, донечко, ну потерпи. Зима на носі. Ось у школу підеш, виридувати припиниш. А що, у школі не виридують? Я буду вчитися малювати, як дядько Зод. А дядько Зод до нас більше не повернеться? Мовчи. Ходімо до магазину. Баба Марта Гасу і Мила вже купила. Чекає. Ходімо. Господи Боже, партизанів побитих везуть. Замовкніть, мамо, бо біду не Мамо, мамо, відступися, дай подивлюсь. Мовчи, дай хустку поправлю. Вона вже поправлена. Батінко Боже, тож пустину, це ж наші дерев'яна. Замовкніть, мамо. Бачу. Ходімо. Куди? Магазин? Ти ж казала, що баба купила мила і газу. Не в магазин. Мамо, ходімо. Антосіо, ми на хутір. Худобина голодна. Бери двох бійців. Збирай людей з усіх хат. Подивимося, чи нема тут знайомих цих бандитів. Ти диви. Лялька? Mm, і дітей, обов'язково дітей хай беруть. Може дізнаємось, чия це лялька. Так точно. А ляльку викинути? Товаришу, капітан. Боєць, ти ідіот. Поряд з трупами поклади. козот вірив, що намальовані ним солдати обов'язково стануть живими і підуть у бій під розгорнутими жовто-блакитними прапорами, їх буде багато, тисячі, а може, і десятки тисяч, сотні тисяч. І ці десятки, сотні тисяч бійців здобудуть колись. Нашу вільну, самостійну Україну. Навіть після повної ліквідації УПА її інформаційна війна не припинялася. І саме вона призвела до того, що українці зустріли незалежність із синьо-жовтими прапорами в руках і, словом, Україна в серцях. Ніл Хасевич Зот та Антон Мельничук Гнат загинули під час штурму військами МГБ Криївки в селі Сухівці Клеванського району 4 березня 1952 року. В'ячеслав Антонюк Грім, районний провідник ОУН, воював ще рік після того і загинув 24 березня 1953 року. Борис Стекляр дослужився до звання полковника, до своєї смерті у 2018 році проживав у Рівному. Його особова справа в архівах старанно препарована, щоб приховати від нас правдиві так звані «подвиги» цього карателя. Верховна Рада УРСР урочисто проголошує незалежність України та створення самостійної української держави України. За 346 приймається. На карті світу з'явилася європейська держава, назва якій Україна. Ми повинні, ми зобов'язані зробити все для того, щоб наша Україна стала квітучою, а наш народ України став щасливим. Сьогодні скажу, що ми маємо виключне наше право сміливо і голосно сказати «Слава Україні! Слава народу її!» Дозвольте урочисте засідання Верховної Ради оголосити відкритим. Слово для повідомлення надається голові Центральної виборчої комісії Бойку Віталію Федоровичу. У референдумі взяли участь близько 32 мільйонів громадян або більш як 84% від загальної кількості, включених до списки. Із них на запитання бюлетеня відповіли так, підтверджую кожні 9 із 10 голосуючих. За незалежність України проголосували виборці Криму, усіх областей, міст Києва і Севастополя. Отже, маємо всі підстави сказати, наш народ зробив історичний вибір, підтримавши прийняти Верховною Радою рішення. Центральна виборча комісія постановила, відповідно до статті 41-ї закону про всеукраїнські та місцеві референдуми, акт проголошення незалежності України вважати підтвердженим. Слово для оголошення послання парламентам і народам всіх країн світу надається народному депутату Павличку Дмитру. До парламентів і народів світу 1 грудня – 1991 року народ України вільним волевиявленням підтвердив акт проголошення незалежності України, схвалений Верховною Радою України 24 серпня цього року. Понад 90% учасників референдуму висловилися за незалежну Україну. Зійснились віковічні мрії та прагнення одного з найчисленніших народів Європи відродити свою неодноразово руйновану державність. Договір 1922 року про утворення Союзу СРСР та всі наступні конституційні акти Союзу СРСР Україна вважає відносно себе недійсними і недіючими. Прозвучала радіодрама «Паперові солдати» за одноіменним романом «Братів Капранових». Ролі виконували Ніл Хасевич, псевдо-зот, художник, член Української головної визвольної ради, народний артист України Євген Нещук, Грім, провідник Клевенського районного проводу ОУН, актор Дмитро Бузинський. Гнат, член Клевенського проводу ОУН, актор Олег Терновий. Борис Стекляр – капітан МГБ, актор – Петро Сова. Михайло Маркелов – капітан МГБ, Віталій Капранов. Михайло Мудрицький – старший лейтенант МГБ, Дмитро Капранов. Шевченко – полковник МГБ, народний артист України – Олег Стальчук. Устина – жінка, в домі якої переховувалися вояки УПА, заслужена артистка України – Леся Липчук. Антося – п'ятирічна донька Устини – Марійка Грабченко. В епізодах Василь Мазур, Галина Стефанова, Іван Залуський, Світлана Свиритко, Юрій Табаченко, Олена Браїлова, Дмитро Хоркін. У радіодрамі використано фондові записи українського радіо. Повстанська пісня «Ой, у лісі на полянці» у виконанні Академічного оркестру народної та популярної музики українського радіо. Диригент Михайло Пікульський, соліст Національної опери України Олександр Бойко. Пісні «Зродились ми великої години» та «Молитва за Україну» у виконанні хорової капели українського радіо. Художня-керівниця та головна диригентка Юлія Ткач. У радіодрамі також використано записи 1991 року «Хроніка проголошення незалежності України». Авторка сценарію та режисерка-постановниця Світлана Свиритко, Режисерка Марина Гольцева. Залишайтесь з Радіокультура. Вистава без антракту радіодрама на радіо Культура.